Sulemana Ćebića broj 1 Dobrnja P Sarajevo Kontakt telefon 062 581 135 Omladinsko udruženje Sehara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa usallim wa usallim ala nabihina Muhammedin ala alihi wa sahbihi ajma'in wa šedmam uvakao svima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Se predstavim Rusmir Čoković rođen sam 21.3.1980. u Bijelom pod na Dobrinju, odnosno Sarajevo smo doselili 87 na Dobrinju 1991. I otac sam Dobrinjec. Izvorni. Izvorni. <laughs> Završio sam fakultet Hadisa na Islamskom univerzitetu u Medin 2009. godine. Sad sam na studiju za magistrat u završnoj fazi. Ako Bog da poslije Bajrama trebamo predati rad. Vas sam, brat, uvjeri. Ako osjeća još nešto za recite, onaj, ako Bog da da to za ovo upoznavanje bude dovoljno. Treba li još nešto? E, najavili smo da ćemo večeras govoriti na temu kojoj smo dali naslov i svi se čvrsto Allahovog uložeta držite. To je dio ajeta, I sura Ali Imran 103. ajet kojim Allah uzviše kaže وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ I držite se svi čvrsto Allahovog užata i nemojte se nipošto razilaziti. Ovaj ajet dolazi u kontestu tri ajeta ili više ajeta koje moramo posmatrati ili možemo posmatrati u jednoj celini tako da ćemo volje shvatiti ajete a time i samu tu cjelinu. Ova skupina ajeta počinje sa ajetom koji mi često čujemo na hutbama, a to su riječi uzvišenog ja eha allazina amantuqullah haqtaqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umrijeti nikako osim kao muslimani pa poslije toga ide ovaj ajet wa tasimu bi hablillahi jamian wa la tasarraqu icvrsto se svi Allahova užeta držite i mi pošto se ne razjedinjujte wa zkuru ni'matallahi aleikum iz kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bin Ishtet tes Allahove blagodati i vazguru ni'meta Allahi aleikum iz ala shafa hufra min an-nar. Ishtet tes Allahove blagodat kada ste bili na rubu vatri. Na rubu provali je u vatru. Pa vas je on od nje sačuvao. Kezalike yubayinu Allahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Tako vam uzvišeni Allahov jasnjava ayete da biste bili upućeni a zatim kaže ulta kumkum ummatun ine ka od vas bude jedna skupina yad'una ila alkhair koji će pozivati dobro u emuruna bil ma'ruf i koji će nagrživati dobro wa yanhauna 'anil munkar koji će od zla odvraćati wa ulaiika i oni će biti oni humul faizun koji će uspjeti Ovi koji vjerujete, poziv vjernicima koji zahtijeva ili od uha traži, a od srca da primijeni ono što će doći od Božije upute u tom ajetu. Ovi koji vjerujete. Prije nego što uđemo u same značenje u sama značenja ajeta, lijepo bi bilo da znamo nekoliko stvari koje su nam bitne kako da se odnosimo sa Kur'anom, odnosno, kako da se okoristimo od Kur'ana. Često ljudi čitaju Kur'an, međutim, ili uče na pamet Kur'an, međutim, u praksi nema te primjene Kur'ana onako kako se od nas zahtjeva. Naime, uh, Kur'an, kao što svi vjerujemo i znamo, je uputa i u njemu je uputa za sve. Nije čudno da je u Kur'anu uputa za sve, već je čudno da je u Kur'anu uputa za muslimane. Da u onim stvarima koje će im se desiti nekada i u određenim okolnostima, u Kur'anu se nalazi uputa za izlazi iz takvih situacija. Imam šafija koji je umro 204. godine po hijđalju. Dakle, početkom 3. iđereskog stoljeća kažem u Kur'anu je izlaz, neće se desiti muslimanima neka nedaća ili neka stvar nova koja im se prije nije desila a da u Kur'anu nema izlaz za tu stvar. Ovo se odnosi za arape i za nearape. Ovo se odnosi na umet kao cijelinu a Boga mi i na pojedinca. Kako da se ponašamo prema Kur'anu ili kako da pristupimo Kur'anu da bismo mogli doći do rješenja koja nam trebaju u svakom njenom životu iz Kur'ana. Jedna od glavnih stvari prilikom čitanja Kur'ana i učenja Kur'ana kažem čitanja Kur'ana misleći na to da čovjek čita razumijući Kur'an čitajući Kur'an, razumije razumijući ono što se čita, razumijevajući ono što se čita. I kažem, učeći možda brzo Kur'an na arapskom jeziku, ne baš razumijevajući sve što se čita. Pa tako se razlikuje kada čovjek čita polagano, razmišljajući o Kur'anu, razmišljajući ajetima. Pa ako već čita na arapskom jeziku, da ono što je pročitao, pročita i prijevod onoga što uči ukoliko već ne zna arapski jezik, čitajući Kur'an da bi eventualno se mogao koristiti. Za razliku od onoga kada čovjek uči Kur'an kao što se to dešava na teravi namazu, da završi hatmu ili da prouči što više Kur'ana da bi njegov namaz bio u tom kontekstu potpuniji, bolji i na, na namazu se više proučilo Kur'ana što svakako zasobom polači ako Bog da veličinu i količinu seva kako doizvišenog Allaha. Uh, u našem čitanju Kur'ana potrebna je jedna stvar. Potrebno je da čovjek pristupi Kur'anu, pristupi Kur'anu kao da traži uputu iz Kur'ana. Ja čitam Kur'an da bi uzeo uputu iz Kur'ana. Ja čitam Kur'an da bi razumio šta se meni govori. Čovjek kada čita, prije svega treba da zna i treba tako da se odnosi kao da je to njemu lično upućeno u svakom ajetu. Da čovjek najprije ono što bi se reklo, sebe upravi, a onda će u tome naći i onaj umet odnosno naći onu zajednicu, su svoju lokalnu, svejedno bilo to na nivou najđamaata ili na nivou uh, naroda ili na nivou regije, a uh, Boga i umet. Usuri suri Qaf uh, uzvišeni Allah kaže inne fi zalike la ajaten li men kane qalb au elqa sam'a wa hua šahid. U tome su ajati dokazi onome ko ima srce onome ko ima srce i ko pomno sluša i ko svjedoči spomenuje Allah na prvom mjestu onoga koji ima srce pa tako kad pristupiš otvori to srce da Kur'an dolazi na srce I kad dođe na srce, ako Bog da, onda će to biti plodno i na dijelu. Evo, El Qasem'a i pomno sluša nastojeći da razumije ono što je, zašto je otvorio srce. Shahid I onda će ako Bog da biti svjedok i raditi po onome što stoji u Koranu. U tom kontekstu ćemo da posmatramo sad ajete koje smo spomenuli. Pakaže uzvišeni Allah itte ja juhalavine kull... amenu, ovi koji vrojte ittekullahe hakka tu kati. Pojete se Allaha istinsskom bogobo jaznšću. Volate mu tunne illava en tu i neojte umrijti osim kao muslimani. Istinska bogobojaznost. spomenuli su šta znači bogobojaznost. Sve se svodi na to da čovjek radi po onome što je naređeno i da se kloni onoga što je zabranjeno. Svejedno bilo to po pitanju srčanih radnji. Da čovjek ne radi ono što ne valja srcem ili umom, razumom, da ne razmišlja o stvarima koje će biti ili dovesti do toga da uradi ono što ne valja. Pa napravi ili skonta kako će uraditi nešto što ne valja. Čovjek mora biti bogobojazan po pitanju srca. I tu dolazi do izražaja ono da čovjek vjeruje da Allah sve zna. Allah sve zna i zna ono što nam je u srcima. I onda moramo paziti kako ćemo Razmišljati da ono naše razmišljanje bude u skladu Božijeg zadovoljstva. Da razmišljamo onako kako će sa našim razmišljanjem ako Bog da, uzvišeni Allah, biti zadovoljan. To je na pitanju srca. Isto tako po jezika. Da čovjek bude bogobojazan po pitanju onoga što govori. Riječi koji... Kaže ili eventualno pišu budući da čovjek pisanjem iskazuje ono što bi rekao jezikom da uradi ono što mu je Allah narijedio i da se kloni onoga što mu je Allah zabranio i to je bogobojaznost po pitanju jezika zatim po pitanju Udova da čovjek svojim rukama ili nogama što kaže onaj ja na svoga oca nikad ruku nisam digao. Ali kad sam nogom ga udario, onda, znači, ni rukama ni nogama, da ne radi ono što uzvišeni Allah ne voli ili ono što će voditi onome što uzvišeni Allah ne voli, da ne ukrade, da ne, ne prevari, da a, ne učini bilo koji vid nepravde prema Uh, muslimanu, nemuslimanu ili eventualno životin. Volatemu tu ne ilavo en tu muslimu i ne mojte umrijjeti osim ka muslima. Naredba od Allaha, da čovjeka ne zadesi smrt, a da ne neje muslima. da čovjek radi i trudi se u svom životu, da do svoje smrti, bude u Allahovom zadovoljstvu. Musliman znači pokoran da primjeni onu bogobojaznost koja je spominuta prije toga u ajetu. A onda kaže jamia, i svi se čvrsto Allahova, Allahova užeta držite. Kada se govori o užetu, u ovom kontestu držite se užeta ova izraz u atesimu u arapskom jeste da se držiš za uže koje kad bi se pustio pao bi da se držiš za uže koje kada bi pustio pao bi u atesimu bihablila Allahovo uže držite se Allahovog užeta došlo je u hadisu kod imama muslima u njegovoj zbirci vjerodostojnih hadisa da je poslanik sallallahu alihi wa sallam nazvao svojim užetom Kur'an. Poslanik s.a.v. je nazvao Allahovo uže Kur'an Allahovim užetom. Pa su neki protumačili da se ovdje odnosi na Kur'an. I svakako, čovjek kada se pridržava Kur'ana, pridržava se i onoga što je protumačilo Kur'an, a to je sunnet Božijeg poslanika alaih s.a.v. U opcijenitom značinu po pitanju vjerovanja u Allaha, Meleke, knjige, poslanike, sudnji dan, sudbinu ili odredbu, bila ona dobro ili loše. Da čovjek vjeruje da se pridržava Allahovog uožeta u vjerovanju. Onako kako je u Koranu i onako kako je taj Kuran objasnio poslanika, ali i srata Zatim da čovjek u svojoj praksi, u svojim ibadetima se pridržava Isto tog Allahovog uže Kur'ana. Ovdi su spomenuti nekoliko stvari a nadovezati se kasnije kada se spomene zabrana nerazilaženja ili zabrana da se razilazi. Kada nam uzvišeni naređuje da se pridržavamo onoga što je došlo u Kur'anu odnosno sunnetu poslanika alejselatu ve selam, apropisiko ju su vezani za čovjekov život, rad, i uh, sa obraćanjem sa drugim ljudima, a koji su spominuti u Kur'anu, nema ih puno. Ajdi, učenjaci su nastojali pobrojati ajde u kojima se i eksplicitno izričito spominju propisi, sve jedno vezano za namaz, za zekat, za hadž ili za trgovinu i to slično. Pa su pobrojali Od 225 do 450 otprilike ajeta u kojima se govori o propisima. Ako pogledamo Kur'an u cijelini, to ne ispadne ni da je desetina Kur'ana. Znači, desetina Kur'ana nam govori isključivo o propisima. Šta je sa ostalim ajetima i sa ostalim stvarima koje se spominju u Kur'anu? Njih je mnogo više zato što se tiču mnogo više čovjeka, čovjekovog života. Kada ćemo to vidjeti kada budemo pristupili Kur'anu sa srcem. Da čitamo Kur'an kao da je objavljen nama lično. Wa'tasimu bi hablillahi jami'a držite se Allaha v ugužeta u vjerovanju, u svom ibadetu i u obhođenju sa drugim ljudima. Svejedno, bili to oni ljudi s kojima se svakodnevno srećemo, oni s kojima živimo ili oni sa kojima se ponekad srećemo. Naređeno nam je ovim ajetom da se u svemu tome držimo Allahovog užeta. Zajedno. Džami'anim. Zajedno se držite Allahovog užeta. Kažeš ovdje, Allah kaže držite se. Zato što Allah uzvišeni nekad koristi, budući da se ovdje radi o jezičkoj ljepoti Kur'ana, Allah se nekad obraća govoreći u množini, a nekad se obraća govoreći u jednini. Pa poslaniku alaih Saratu 7 kaže kema umirt. I ti se čvrsto puta drži kako ti je naređeno. Na drugom u drugom ajetu kao što je usurifusvet kaže ostaqimu ilayhi i držite se pravog puta idući prema njemu to jest Allahu uzvišenom. Značenje isto nekada ne znači kada se spominjem množina da se ona odno, ne odnosi na jedinu i to je u većini slučajeva. Iako se spominje a, množina Ne znači da se ne odnosi na tebe. Ne znači da se govori o nekom drugom. Nego je prije svega naredba upoćena svakom pojedincu. Vatesimu, znači držite se ti, ti, ti, ti, svi vi pojedinci Allahovog užeta zajedno. I ovdje je naredba pridržavanja Allahovove vjere zajedno. I istaknut je momenak ili istaknuto je pridržavanje zajednici nakon naredbe da se pridržava Allahovog užeta. Drugim riječima, pridržavaj se Allahove vjere sa drugima. Pridržavaj se Allahove vjere, Allahovog užeta zajedno sa drugima. I nemojte se ni po podijeliti. Ovo je u arapskom jeziku a našem. Naj jači i najupečatljiviji vid naredbe, naredživanja. Kao što je Allah naredio da se obožava samo on i da mu se ni u širk ne čini kao što stoji u suri Nisa u ajetu kada Allah kaže samo Allaha obožavajte i ni u čemu ili nikakav muširk širk nemojte učiniti. Pa je naredio i zabranio ono što je suprotno tome. Ako ste već radili tu, naredio je da se pridržava Allahovog užeta i zabranio je da se razilazi. Što znači da je nepridržavanje zajedno Allahovog užeta automatski i razilaženje. Kada čovjeku kažeš sjedi, to je naredba. Međutim, kad mu kaže sjedi i nemoj ustajati, to je svakako izričitija naredna. I tako je i u ovom ajetu. I nemojte se razilaziti. Postoje tri tumačenja kod islamskih ušenjaka. Šta znači i nemojte se razilaziti? Jedno je da je to značenje nemojte se razilaziti po pitanju istine kao što su se razišli ehlu kitabija. Pa su se razišli i podvojili u vjeri i podvojili su se u frakcije. Drugo je nemojte se razilaziti, to jeste nemojte se boriti vjerni protiv drugih kao što ste se borili u džahilijetu u dobu ili vremenu prije islama, prije primanja islama. Treće značenje jeste volajte teferraku nemojte govoriti Nemojte se razilaziti, to jest nemojte govoriti i raditi ono što će biti uzrokom vašeg razilaženja. Šta mislite? Koje je značenje najispravnije? Sad. Sad. Ti kaš prvo. Nemojte ti srko, ti ko reko prvo? Prvo. Nemojte se razilaziti po pitanju istine kao što su se razlazi eh lukitabi kršćani i židovi. On kaže treće, nemojte raditi ono zbog čega te, i govoriti ono zbog čega ćete se razići. Ispravljene su sva tri mišljenja sadržanova. Znači, nemojte se razilaziti u što se razišli kršćani i židovi. I nemojte se razilaziti da se borite jedni protiv drugih. I nemojte raditi i govoriti ono zbog čega ćete se razići. Ovo je Kur'an. Sa jednom stvari ili sa dvije riječi šalje ovoliko porup. I muđiza Kur'ana nije ono kada broje koliko ima slova u jednoj suri kad je spomenuta na početku te sure ili u imenu te sure. Ili kada spominju kad presjećeš a, napraviš dijagonalu, jednu prijesjek Počinje sa B, Kur'an, a završava se sa S. Pa kad ti uzmeš, sastaviš ta dva ajta u arapskom riječi, u arapskom dođe bes. Odnosno, dovoljno ili dostatno. Jeste kad bi bilo sto posto da je bismila od Kur'ana. Bismila na početku fatihe postoji razilaženje islamskih učenjaka, jeli ona od Kur'ana ili nije od Kur'ana. Svi su je pisali. Ali nisu je pisali zbog toga što je od Kur'ana, nego zbog toga što bi počinjali suru sa Allahovim imenom. I zato imam Kurtobi u svom tefsiru koji je bio Malikija, a Malikije kažu da ovo nije od Kur'ana. Da Bismillahirrahmanirrahim na početku svake sure nije od Kur'ana. Ona je ajed svakako u, uh, u Kur'anu, ali nije na početku svake sure. I zato kaže uh, on u svome tefsiru da je ona Od Kur'ana morali bi se složiti, jer ne smije biti da postoji razilaženje po pitanju nečega je li od Kur'ana ili nije od Kur'ana. Budući da postoji razilaženje, on kaže, ona nije od Kur'ana, iako je u štampama koje mi koristimo nabroj Ana kao prvi A. Pa a, kažemo, ne može se izvući značenje u ovom kontestu, da ti kažeš B je prvo slovo. Koje bi bilo prvo slovo ako nije B onda? Elif Alhamdulillah. Elif i nas Šta onda dobiješ? Ne dobiješ da je dostatan Nije u tome muđiza Kur'ana Muđiza Kur'ana je uputama Kako da ljudi žive I usklade svoj život U odnosu prema Allahu I u odnosu jednih prema drugima Svejedno, bilo to unutar zajednice Svejedno, bilo to unutar Osnovne će je zajednice i društvo porodice, ili u osnovu na, na, na nivo društva ili na nivo naroda, ili čak u odnosu kako se ponašati, u odnosu prema neprijatelju. To je muđiza Kur'ana, a ne neke čudne brojke i nastojanje da se izvuku čudne brojke, da se dokaže kako je Kur'an velik. I zato ljudi nisu primali islam kada su primali islam uglavnom. Zato što su znali brojke. Nego zato što su vidjeli kod ljudi primjenu Kur'ana. Zato što su kod ljudi vidjeli primjenu Kur'ana u njihovim životima. U svim porama. I nemojte se razilat, razilaziti. I sjetite se Božije blagodati. Sjetite se Božije blagodati il kuntum a'da kada ste bili neprijatelji o kuntum ala šafa hufratin i bili ste na rubu vatre ili provalije fa'an qazakum minha pa vas je Allah uzvišeni toga sačuvao Spominjanje Allahove blagodati naređeno je u ovom ajetu i naređeno je u drugim ajetima i ti počinje spominjanje Allahove blagodati u svakom svom namazu govoreći Alhamdulillahi Rabbil Alemin jer kada kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alemin doneseš zahvalu Allahu koji je stvorio sve svjetove i znaš da onaj koji je stvorio sve svjetove trebaš mu biti zahvalan jer si ti dio tih svjetova pa je spominjanje Božih blagodati kao što je došlo u drugom ajetu وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ u usuri Al-Duha a se blagodati Allahovih tiče o njima govori zato da se čovjek uvijek zna biti zahvalan toj blagodati jer kada neko uradi nekome neko dobro nađe mu posao ili mu nađe kako će zaraditi ili ga upiše na fakultet ili bilo koji vid posla, pa prođe vremena, on ga zaboravio. Ne posjeti ga, ne uči mu dovu za njega, ne zahvalim mu. nije ono za par, je uradio da mu nađe poslu. regularno. pakan se sjeti, on u sebi osjeća jednu dozu zahvalnosti prema toj osobi. Zašto? Zato što čovjek po prirodi stvari, ako je zahvalan, onom je kojemu je učinio dobro, je dobar insan. Međutim, kod nas u ovom ajetu i u drugim ajetima naređuje se stalno ta zahvalnost. Kaže uzvišeni Allah, li ilafi kurejš, zbog običaja kurejšija, ilafihim rihlete šita i vosaif, običaja da putuju zimi i ljeti, ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi yal'abudu ja rabb hadha al gospodara ove kuće to eska bi Allahal la'anu dakle falyabudu ja rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa naykuhih nahranio da ne bude ugladni wa amanahum min khawf isatshuba o ih ili zaštitio ili učinio sigurni da se ne boje pa je Allahu uzvišen ispomenu svoje blagodati I ispomenuo zbog čega bi trebali da obožavaju samo Allaha uzvišenog. A to jeste zbog toga što ih je nahranio i dao im da budu sigurni. I to je princip Kur'ana u svim ajetima. Zato poslanik saratu, sram, kada je klanjao dugo u noći do te mjere da bi mu noge otekle je dobrovoljni namaz, rekla bi mu Aisha radijallahu anha i onaj koji, koji bi vidio da su mu natekle noge O Allahov poslanice, zašto toliko klanjaš? Zašto toliko klanjaš? A oprošteno ti je što si pogriješio i što ćeš eventualno pogriješiti. Kaže poslanik Ali suratu Vesal: "Afala akunu abden shakura", zar da ne budem zahvalan Božiu robu? I zahvalnost se ogleda u tome da čovjek bude zahvalan i u za dovoljstvo onoga, koj mu učinio dobro, ono što radi učini. Wazkruo ni'met Allahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alla fa'bain, iz kuntum a'da'an wa kuntum ala šafa'a hofratim minna nari fa'anqazakum minha i bilista narubu pravalije pa je on toga sačuvao islamom. Najveća blagodat, koja čovjeka Zade si kojom je Allah sačuvao čovjeka i s kojim je usrećio čovjeka jeste Islam. Kazalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah vam tako objašnjava ajete da biste bili upućeni. A uputa jeste da znaš i radiš po tom znanju. Allah kao da je napravila se veza ovdje između naredbe o bogobojaznosti, a kao da ovo dođe komentar onoj bogobojaznosti. Sto drugi ajat Sure Ali Imran koji je počinje ovi koji vjerujete, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću a ajet ova tesimu bi habli Allahi jami'an wa la tafarraku Držite se svi čvrsto Allahovog užeta i nipošto se ne razilazite, kao da je komentar ovom ajetu. Zatim ovdje, poslije ovog ajeta, dolazi ajet kojem se naređuje da se odredi jedna skupina ljudi. Neka od vas bude jedna grupa, jedan narod, jedna skupina. Koji će pozivati u dobro? Koji će pocijećati na ono što je spominuto u ova dva ajeta trije i ono što je sadržano u onome u atesimu bi habli lillahi džami'a i svi se Allahova užeta zajedno držite čvrsto. Neka pozivaju na dobro i neka odraćaju na zlo. Kada će biti rezultat? Rezultat toga će biti oni će biti oni koji su uspjeli na ovom i na onom svijetu. Ko? Može biti da se odnosi na one koji će naređivati dobro i odraćati od zla, što se razumije iz razumijevanja arapskog jezika primarno, ali nipošto da se Onaj ne podrazumijevaju i ostali ajed. Allah uzvišen i najbolje zna. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji se čvrsto drže njegovog užeta. Koji se ne i koji će umrijeti kao muslimani. Vezano za razilaženje. Budući da je zabranjeno. Razilaženje ima Dvije vrste. Razilaženje po pitanju istine, osnove istine i razilaženje po pitanju razumijevanja. Razilaženje po pitanju istine jeste da se vjeruje ili ne vjeruje istinu koja je poslana od uzvišenog Allaha. A razilaženje po pitanju slijedjenja po pitanju, i ona uglavnom buđe praćena stjeđenju strasti i tako dalje, međutim razilaženje po pitanju razumijevanje je razilaženje koje je bolna tačka muslimalna. Ashabi koji su najbolje znali i najbolje primjenjivali ove ajete, među njima je bilo razilaženje po pitanju stvari kojima, koje je u kojima se toleriše i u kojima je normalno da postoji razilaženje u razumijevanju. To se odnosi na kuranske ajete kao što se odnosi i na naredbe Božijeg poslanika alihi salatu osana. Međutim, to razilaženje uopšte nije umanilo primjenu ajeta i svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nipošto se ne razilažite. Zato što u tim stvarima kojima su se oni razilazili ne postoji zabrana ili nije pokuđeno to razilaženje. Ashabi radijallahu anhum su primali i shvatali vjeru od najboljeg vjeručitelja poslanika ali I, svrat, ali svrat. I ne Obišnji ashabi koji nisu bili veliki učenjaci među ashabima, nego i veliki učenjaci među ashabima različito su razumijevali određene upute Kur'ana i izreka ili hadisa Božijeg poslanika, ali i salatu o salamu. To što su različito razumijevali, nipošto ih nije učinilo da ne budu zajedno i da se zajedno ne drže Allahovog užata. Vi znate kada je poslanik Aleyh salatu wasalam preselio na onaj naisabit Kada je poslanik Aleyh salatu wasalam preselio, to je bio veliki musibet koji je zadesio ashabe. Kada je došla vijest o radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve umro, Omer je podigao sablju. I viknuo glasno: Ko progovori i rekne da je poslanik Aleyhis Aratu Veselam umro ja ću mu glavu ocijeći. To je bilo svetanje Omer radi Allahom. Svi znakovi su da je poslanik sallalahu Aleyhis Aratu Veselam umro. Izbog zbog toga su koji su vidjeli i rekli da je umro. Omer radi Allahom je to protumačio. Da je to nije smrt. Nego da je to možda odlazak na neki sastanak sa gospodarem, neko posebno stanje u kojem je poslanik s.a.m. na novi način mu dolazi možda objava ili je da se sretne sa gospodarem. Omer nije bio neuk ashab. Jedan obični, onaj, znaš, čita iz novina ili sluša šta pričaju ljudi pa znaš kako on to skonta. Ne. Jedan od najboljih ashaba Drugi najbolji ashab poslije Ebu Bekra radijallahu anhu. Abdullah ibn Omer, e, njegov sin je govorio, kuna nekulu ala ahadi Rasulillahi sallallahu alaihi sallam, mi smo govorili za vrijeme poslanika alaihi sallatu alaihi sallam, bila poznata stvar među ashabima. Kajru hadil umme ba'da nabihiha najbolji čovjek u ovom umetu poslije poslanika ovog umeta, Ebu Bekr, je Ebu Bekr. Thumma Umar, a zatim Umar, Thumma Usman, a zatim Othman. Pa je Umar bio najbolji poslije Ebu Bekra i najučeniji poslije Ebu Bekra ashab. I pored toga, kada je umro, Umar ima svoje tumačenje. I kaže, ko kaže da je umro, ja ću mu glavu ocići. njega nema opravdanja ako kaže da, nije, da je umro. Gotov si, samo reci. K'o dolazi da ne gira Omeru njegovo tumačenje Islama? Njegovo tumačenje ne Islama, nego situacije. Ebu Bekr, šta je Ebu Bekr radio? Ovaj je rekao da će moći oći glavu, nema problema. Kad je u pitanju istina, to što si ti rekao da ćeš oći oći glavu, nema problema. Ustane Ebu Bekr radi Allah i sa dokazom iz Kur'ana, Dokazuje Omeru da je pogriješio. Da je pogriješio u svom stavu, a još, hvala Bogu, nije bio ocijeko nikome glavu. Pa je ustao i rekao, citirao ajatu, uma Muhammedun illa rasulun, kad haret min qablihi rusul, Muhammed nije poslanik, osim poslanik, i med, prije njega su bili prolazili poslanici. Efe im mate au kutilen qaleptumana yaqabikum. Ako bi on umro, što znači da može da umre, ako bi on umro što znači da može da umre i znači da je sad umro da ćete se vratiti svojim prijašnjim stopama ošlo je do nerazumijevanja među njima dvojicom iako je Ebu Bekara i Omer bili su stalno zajedno i bili su drugovi i nisu se nikada u vjeri razišli razišli su se u tumačenju određene stvari koja se desila Zatim Ebu Hurere kaže, kao što stoji u hadisu kod Muslima da je Poslanik sallallahu alajhi ve rekao: "Yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-kalbu wal, wal Namaz će prekinuti doslovno pas, žena i magarac. To je kada prođu ispred klanjača. Pa su slušali Predavanje kod Ebu Hureyre radijallahu anhu i otišli na predavanje kod Ajše radijallahu anha. Pa kažu Ebu Hureyre na svom predavanju, kada je citirao hadise, citirao je hadis ovako. Kaže ajša radijallahu anha, zar ste nas uporedili sa psima i sa magarcima? Ajša radijallahu anha misli da Ebu Hureyre ne prenosi hadis doslovno kao što ga je čuo od poslanika ali salatu selem već da prenosi tumačenje koje je svati od poslanika ali salatu sram. ona ne negira njegov hadis nego negira njegovo šta tumačenje razumijevanje njegovo šta je rekao poslanik ali salatu selem pa ona kaže tako mi Allaha tlanio je poslanik ali salatu selem a ja sam bila ispred njega Ja sam, klanjao znači prema meni. Ako bi kvarilo to namaz, onda on ne bi klanjao prema meni. Pa bi kada bi trebao da ode na seždu, dotakao mi nogu ovako, da je skloni. Jer je bila uska soba, prostorija, odnosno nije na kuća što bi se reklo. Uska soba, pa bi ja sklonila nogu pa bi onda on učinio seždu. Sa dokazom govori šta? da je Ebu Hureyre pogriješio u svom svatanju govora posla nikadne i srata. Nisuse nije ustao Ebu Hureyre i rekao nemojte više ići na predavanje kod Ajše radijallahu anu. Niti je Ajša rekla nemojte više slušati hadise koje vam prenosi Ebu Hureyre radijallahu anu nego su ostali zajedno i poznato je kada je po pitanju kako će postupati grupe i kada se grupe raziđu šta se desilo kada je poslanik Ali Sarat selam rekao svojim ashabima nemoj niko da od vas klanja i kindiju osim u benu kureizi pa su oni krenuli prema plemenu vojska ili tadašnja onaj ta skupina koja je trebala otići na Benukureyza, pleme, na njih, u pohod na njih, na, na putu su onaj zate koji nastupio je kindijski namaz. Kažu jedna skupina njih, Poslanih sallallahu alaihi sallam je htio da mi požurimo prema Benukureyza, da što prije dođemo u Benukureyza. Drugi kažu, ne ne, nije to htio. Rekao je, Memo niko od vas da klanja Ikindiju osim u Benin Kureizi i to mi moramo poslušati. Kako je rekao, tako ćemo da uradimo. I onda su se razišli u shvatanju šta im je rekao poslanik Elisarato Sera. Pa su jedni klanjali tu i Ikindiju nakon što je istupilo, nastupilo Ikindijsko vrijeme, a drugi su klanjali Ikindiju nakon što je zašlo sunce, kad je nastupio Akšan. Kada su došli kod poslaninka, ali ih iz salatu i i rekli mu šta je bilo, pazi, i dalje se drže Allahove vjere svi zajedno. U određenoj stvari su se, nisu se razumjeli. pogrešno su ili različito su razumjeli kako postupiti, međutim, oni se zajedno vraćaju Allahovom užetu, vraćaju se Kur'anu i vraćaju se primarnom tumaču Kur'ana posaniku, ali ih iz salatu i Poslanika, kad su mu rekli šta je bilo, ni jednu skupinu nije pokudio. Nije rekao, ni vi ste pogriješili, ni vi ste pogriješili. Zašto spominjem ove primjere? Zato što mi danas, budući da treba da se držimo zajedno, treba da shvatamo i da znamo da eventualno različito razumijevanje određenih propisa kod nas u našim životima. Sada govorimo nama kao pojedincima. Ne smije biti razlogom da se mi razilazimo. A ja ću vam spomenuti upečatljive primjere iz života današnjih učenjaka da znamo kako da se odnosimo jedni prema drugima u pitanjima, krupnim pitanjima u kojima se muslimani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 je došao jedan novinar i napisao u jednom članku da je došla fetva od šeha Ibnu Baza u kojoj je dozvoljala da žena vozi auto. Ljudi su pročitali novine, u novinama šta piše, došli kod šeha Ibnu Baza i kažu mu šeha, ti se rekao da je dozvoljeno ženi ono što si prije govorio da nije dozvoljeno. Kaže, nisam to rekao kaže planak kaže to nije tačno od mene sekretaru da nazove urednika novina nazove urednika novina kaže a ja nisam to rekao to je laž na mene trebate ona da ispravite pošto je imno mas bio izuzetno ugledan i u tim krugovima novinara ovaj mu kaže nemoj se šej sekirati Mi ćemo objaviti da Tito nisi rekao i objavili su. I ovon mi ćemo dati otkaz. Ovom je što je rekao da ćemo otkaz, neće više nikad raditi kod nas kod naminar. Kažeš ih, vi objavite to da ja nisam rekao a njega nemojte mu davati otkaz. Čovjek možda ima ženu i dječu i to mu je jedini izvor prihoda. Tako je bio šeh bilo Šeherim Nobasi. Šeherim Nobasi je jedne prilike budući da u muftistvu njihovom je onaj e, imao sektor za dodjelu pomoć socijalno ugroženi. Došao jedne prilike je čovjek i dijelili su tada u tom periodu po 2000 rijala što bi odgovaralo sada 400 eura od prilike vrijednost. <kuh> socijalno ugroženi imeli koji su potvrdili potvrdama da su socijalno ugroženi i došao je čovjek uzeo je od službenika ček Da će dobiti dvije hiljade rijala. Sa čekom ide u kancelariju kod BIMBAS-a da se to potpiše. I na putu do kancelarije je dodao još jednu nulu. Pa umjesto dvije hiljade napisao je 20.000. hiljada. je došao kod sekretara, sekretar ide kod šeha i kaže šeh, evo ga ček, ali ovaj je dodao jednu nulu. A mjesto 2020, deset puta više, kaže ih potpiši. Kaže, kaže potpiši, onda to nije mora uraditi, on to ne bi uradio. Prošla godina i dolazi ovaj čovjek, pokavio se što je to uradio. Dolazi i da vrati u muftistvo. I dolazi sada kod sekretara i kaže, ja sam prošle godine došao ili prije toliko i toliko, dijelila se pomoć, ja sam dodao nulu, vi ste mi, onaj, tako, ja sam se pokajao Allahom želešanu, ja to da vrati. I kaže, ulazi koji šehi bimba Baza, da uđe. I primi ga šehi bin Baza i kaže, nemoj vraćati, nego vidi onaj koji je poput tebe i njemu daj taj nitak. I zato on svojom biografijom podsjeća na učenjaka iz prvih generacija. Šehi bin baz je bio učenjak,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 jedan od najveći učenjaka tada koji se zvao šeikh Abdelkadi Al-Fittah ali je rahmetulloh šeikh Abdelkadi Al-Fittah u svojoj biografika da je napisao cv napiše da je ešaliske akide naši bendi tarikata i šafi mezheba i šeha Abdul Fatah al-Qadya primio da radi kao profesor na Islamskog univerzitetu. Ali mu kažu: u "Egiptu, čuvaj se. Tamo su ti vehabiju u Saudijskoj Arabiji. Nemoj da ti oni, nemoj slučajno da pred njima se zakuneš nečim mimo Allaha. Oni ti tu mareks da si se kufar počinješ postočavaš. Su slučajno sve, ali to nemoj da se zakuneš nečim mimo Allaha. Nemoj da kažeš tako mi Čabi, nemoj da kažeš tako mi poslanika." A u Egiptu imao običaj da se zakljuje poslanikom, kao što je kod nas nekad bilo Keabemi ili Čabemi. Pa on je prodavao jedne prilike kad je opustio se malo sa studentima, kaže tako mi poslanika. I ustane jedan profesor, kaže šta je, kaže ti si počinio kufr zato što si se zaklio poslanikom, a nije dozvoljeno da se zakunje osim Allahom džel lešanuhu, rekao je poslanik s.a.v. ko se zakune nečim mimo Allaha, taj je počinio kufur ili širak. Kad je on to rekao njemu, on je, on je proradio živac. Ta je zagalavio. Ti ćeš meni reći, ti jedan balavac koji ništa ne znaš, a ovaj bio stranac, ne znaš ni arapski pričat, da sam ja šir počinio, da sam ja ovo, da sam ja ono, pošto su čuli kako kakogalani profesori su iz ovih razreda, učionica koje su bili do, dotrčali. Pošto se zakuhalo, zove dekana fakulteta da dođe, da smiruje situaciju. Dekan fakulteta je naš širjeg Abdulazir Karim. I ovo ovaj je ovaj on priča. A šejh Abdullazi iz Kari, ulazi i izvodi šejha, pusti šejh, neka učenika, neka studenta, dođi, dođi, hajde skolmeni u kancelariju i dovede ga u kancelariju, vidno uzrojanog. Hajde ti sada na, na kako se zove, pusti predavanja, otiđi kući od tako itd. Ovaj šejh Abdullfetah Al-Qadi je učitelj učitelja Ebu Humejda. Ovaj šeheh Abdul Fattah el-Qadi koji je to uradio je govorio za sebe nema niko na Dunjaluku da poznaje Kur'an koja. Ja rekao šeheh Ebu Humeidu pa drugo rekao ona. šta su mu rekli na to? Kože šta će reći na to? Nema niko. Znači bio je top. Odšao je kući i sutra Na, na, na razgovor ga zove rektor univerziteta koji je bio šeh Bimbaz u to vrijeme. Dolazi on očekujući da kaže od za Egipat, Allaho najmanet. Kad je sekreta rekao šeh Bimbazu da, da je ovaj, odmah kaže nemo da čeka, nek ulazi u kancelariju. Ušao je šeh Bimbaz, mu je ustao, poselamio ga.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 Razgovarali su tako, nisu, šeheh Binbas nije spomenuo tu stvar. Ispratio ga, ovaj kao žajcać je na vratima, znaš, ništa. A njega je ovaj dekan fakulteta, šeheh Abdurazi iz Kari, lično, autom vozio kuće, do te mjere su ga cijedili. Ovoga što je bio, Ešaarija, Nakšibendija, Šafija. Kaže, šeha dolazi iz Kari, pošto ga je čekao nakon sastanka da ga odvede kući. Kaže, on ide i govori Subhano, Subhano, čudan čovjek, Subhano, za bimbaza. Čudan čovjek, Subhano, kakav čovjek. Subhano. Kaže, znaš šta? Kaže, on je tako, kaže, govorio Subhano, sve dok ga nisam doveo do kuće. Kad smo došli do kuće, kaže, znaš šta? Donesi mi sve te lehadijske knjige što imaju. Da ih ja pročitam. I kaže, še Abduz Iskar, ja sam donio knjigu Tauhidu i ne znam ono što su protumačili onaj, unoci i učenici od ovoga, Muhammed ibn Abdullahaba. Kaže, pa je on pročitao onaj, nakon sam donio kratko. Kaže, Subhanallah, kaže, tako sam imao mišljenje. Čitao samo one knjige i Allah, mi nisam u njima našao ništa osim rekao je Allah i rekao je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 za poslanicima, učenjacima, shahidima i dobrim ljudima, ljudima. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu alejhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Bi islami wa imani adaa al-kaunu wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kaunu wa zamanu. السلام وإمان أضاء الكون وَسمموا بإسلام وَإمان أضاء الكون وَسممنون